просто втікає. І на це нема ради. Таке оскарження тепер я мусив відбити, як атаку на фронті. Бо не було куди, образно кажучи, втікати. І от я в дорозі до Канади. Подорож була зовсім іншою, аніж на кораблі «Геленік Принс». Наш корабель «Оронсей» мав місце на 663 пасажири в першому класі та 828 у туристичному класі. Обслуга була з 630 осіб. Їхалося приємно, без морської хвороби. Ми зупинялися у Новій Зеландії, на Фіджі, Гаваях. Як-то кажуть, свій зі своїм знюхається. Так і ми створили тут свій український клуб. Актор і режисер Росислав Василенко з дружиною. Гарною, наче лялька, актрисою вірою, які їхали, як і я, до Канади, в Торонто, таня, яка їхала до США Володимир Голубовський, високий кремезний чоловік, котрий у таборі в Німеччині закохався у дівчину, яка народила дитинку, однак, немовля, вмерло від застуди при відчиненому вікні. Розжалоблений і розчарований поїхав світ за очі до Австралії. Його дівчина поїхала за ним, але він їй не простив. Тепер він їхав до Канади. Роза Штереф німецького роду, але з України, і її товаришка німкеня Штефія, медсестри, подорожували довкола світу за одним замахом через Канаду із США до Європи і назад до Австралії. Хоча вони не думали про жуля Верна, і його подорож довкола світу за вісімдесят днів. Але його рекорд, напевно, побили. Ми зустрічалися на палубі і в їдальні, розмовляли чи навіть делікатно сперечалися на контрверсійні теми. Василенки, як мені здавалося, як справжні актори, відігравали свої ролі перед нами. Віра була, звичайно, насуплена, а Ростислав грав їй на нервах, вихваляючи симпатію до Тані. Я знову шукав щастя біля рози, хоч на заваді була все присутність біля неї Штефі. На Гаваях я з Розою і Ростислав Станею увечері поїхали до кабаре і при гавайських напоях і музиці та шоу мало не спізнилися на корабель. Прибувши до Канади, я навіть не уявляв собі, що тут треба буде починати все наново, як і писав мені Вуйко. Наше гарне і славне товариство роз'їхалося з корабля у Ванкувері на чотири шляхи. Кому круті, а кому прямі. Я крутим шляхом вступив до Вінніпега, до Вуйка Вовка. Познайомився з кількома тітками. Всі кузенки моєї матері. З їхніми сім'ями. Під час Першої світової війни мій батько працював у цьому місці. Тож згадували старий край і не дуже ласкаво спочатку до наших емігрантів в Канаду. Прощалися з сумом і надією, що ще зустрінемось. Що то значить, як є родина? У Торонто, остаточному моєму місці приземлення, мій приятель Андрій Коморовський, який два роки тому приїхав з іншої країни на А, Аргентини, прийняв мене по-братському. У нього саме з'явилася на світ донечка Ліда то з нею матиму спільну річницю народження у новій батьківщині. Після двомісячних вакацій, під час яких я відвідав майже всіх моїх друзів зі Старого світу, почав я думати про роботу, як кожний новоприбулий – Божий раб. Пізніше я довідався, що в Бога нема Божих рабів, а є тільки Божі діти. А хтось по-чортячому в перекладі святого письма зробив нас рабами. На щастя, навіть божої дитини в Канаді, ясна річ, їй належить добра робота. А для новоприбулого – це державна праця і не має значення, яка. А таку працю можна дістати або за протекцією, або склавши відповідні екзамени. На це спокусився свого часу навіть наш славний письменник – Улас Самчук. Приятелі постаралися і знайшли йому через якогось міністра державну працю, Клінера, прибиральника державних будинків. Не маючи навичок у новій професії, письменник писав мітлою цілий день. Зате той день він увінчив у літературі. Я не переймався працевлаштуванням, бо мав у руках добрий фах телефонного техніка. Так мені здавалося, коли ж пішов найматись до телефонної компанії, яку популярно називали "Мабель", то з'ясувалося, що там приймають нових працівників тільки до 25 років. Мені уже аж 33. Так загальноканадська добра «мамця Бел стала мені злою мачухою. Спробував щастя у державному відділенні праці. Біля офісу на дверях стояв черговий, котрий своїм суворим виглядом ніби відлякував шукачів щастя. Він силовано усміхнувся до мене і сказав мені сісти й чекати, аж поки не викличуть. Я так і зробив слухняно, як раб божий, але ніхто мене не викликав. З'ясувалося, що тут викликають не по прізвищах, а за порядковими числами пластикових табличок. Таку табличку треба було взяти з кілка на стіні. Звідки я мав знати, подумав собі. А звідки інші знають? Бо мають уже життєвий досвід. Що ж, набирайся і ти нового життєвого досвіду. Ходив я туди кілька днів, брав табличку, але без успіху. Схоже було, що мій австралійський життєвий досвід у Канаді був нікудишні. У цьому бюро на стіні висіли різні оголошення, навіть на державну працю звичайного клерка. Я заповнив заяву і мене послали на іспит з англійської мови. На моє велике здивування, я не осягнув потрібних 50%. Так я вперше в житті зазнав наукової поразки і вирішив поправити свою англійщину. У той час з'явилися на ринку портативні звукозаписувачі. Я купив такий апарат, щоб почути свій природний голос і свою англійську мову.